Det er næsten alt for meget at sidde her og høre b 9 Det er næsten alt for meget, og nu er jubileopæerne endelig tilbage i din radio, og velkommen til mig selv, Jesper Poulsen og velkommen til min medvært, Mads Mejernert. Åh, oh, ja, det er herligt at være tilbage. Endelig tilbage. Vi har jo haft en, endnu en gang en lang pause. Hjemme i det lille studie. Ja, lige præcis. Det, de hellige graler her under kælderen i studenterhuset. Katakomberne. Lige præcis. Og vi øh, kan jo lige så godt springe ud i det, for vi har tænkt os at lave en lille kort special, som det jo hedder øh, på podcast-maner. Øh, øh, og i stedet for at tale om den altid øh, populære, øh, populistiske højredrejning, så har vi valgt virkelig at tage øh, altså fat og vente den 180 grader og snakke om venstredrejningen i stedet for. Og hvordan kan det være, øh, Mads, det er lige det emne, vi har faldt over? Jamen altså, venstredrejningen, det er højredrejningens lillebror. Uh, som aldrig får noget opmærksomhed, og uh, altså ikke, som der ikke bliver talt om i medierne. Og der er faktisk en venstredrejning i gang i Europa, så jeg tænker, at vi lige skulle tage den under lupen, og se, hvad der egentlig lige foregår, uh, for at se, hvordan, der, hvordan det lige hænger sammen, hvordan det kan være, at uh, selvom alle snakker om højredrejning, og den, uh, den får så meget fokus, uh, hvad er det egentlig, der lige gør, at der også er en venstredrejning, der ulmer i, uh, i tågerne. Og man kan sige, motivationen for, at vi har valgt at tage fat i det her emne, det er også, at... Uh hvad kan man sige, post-Brexit, så er der jo sket en masse ting i EU. Og man kan sige, at det hele sur jo, men det er lidt en blandet landhandel, fordi der er både nogle gode afstikker i forhold til, hvis man er pro-europæer, og nogle dårlige afstikker, hvis man er pro-europæer. Og så har vi valgt ligesom at gribe fat i nogle af de ting, som, som har lidt mere positiv genklang igennem EU's landskab, nemlig den her drejning. Og man kan jo allerede se det, hvis man kigger på opbakningen, til EU, det her EU-medlemskab efter Brexit. Øh, kan du Der, der har du nogen tal på, øh, er jeg ret så sikker på, øh, Mads? Jamen, altså, der er nogle fyre, der har ude og undersøge Danmark, hvad danskernes holdning er til EU efter det her Brexit. Øh, maskineri ligesom blevet sat i gang, og så er de blevet spurgt på gaden, øh, den almin, almindelige dansker, om vedkommende vil stemme for eller imod, øh, at man skulle være i, i, i unionen. Øh, Og der var der øh, i, øh, før at, øh, Brexit, var der, der var der 44 øh, procent, der sagde, at de ville stemme for, at man skulle blive. Og 7 procent, der, øh, øh, der ville stemme imod. Ja. Så det var sådan meget tæt. Altså det lå lidt på en knivsæk, ja, om man lige var Det var for, lige en god øh, Dansk Folkeparti-kampagne, der, der ja, ja, skulle til jamen, for der at vippe den, øh, den knivspidse der. Så det har været lige på grænsen, om vi lige har været for eller imod. Og så kan man se efter, at der er Brexit er sket, så er lige pludselig 55%, der er for, at vi blev i unionen, og kun 27 imod. Og det er især, sidste de borgerlige og de unge vælgere, oh, som har ændret holdning unge. til uh, det her spørgsmål, om man er, om man er for, at danskerne, eller den danske nation er i EU-samarbejdet eller uden for EU-samarbejdet. Og jeg synes faktisk, vi skal dvæle lidt ved det her, for jeg synes, det er nogle interessant tal, du hiver frem her, fordi... At det er jo klart, at uh, inden Brexit uh, kom til, og man havde den her uh, utopia om, at man kunne bare tage skridt fra uh, EU, som man ville, og, og så ville alt gå godt, og Morten Messmann var ude og snakke, jamen vi tager bare en uh, ekstern frihandelsaftale med EU, og så kører vi bare, og så kan vi bestemme over al vores egen nationale lovgivning, som det nu skal være. Det viser sig jo at være uh, fuldstændig forkert, den uh, forudsigelse, kan man sige. Fordi at øh, jamen, vi er jo øh, et par dage faktisk, et par uger inden at der er deadline i Brexit-forhandlingerne. Og man må jo bare konstatere, at de har jo ikke fundet ud af det store, øh, for at være helt ærlig. Vi har, vi, det er ikke fordi vi dvælte så meget med den forhandling, for det har vi lavet øh, tidligere afsnit om, øh, blandt andet med inddragelse af Jens Blom Hansen. Det kan man gå ind og finde, det hedder øh, EU-politik one-on-one, tror jeg. Hvor at, øh, en klog professor her fra Institut for Statenskab og Borges Universitet fortæller om det. Men tror du ikke, Mas, at det her med, at der har været så meget palaver. Der har været så meget pis og papir. Og parlamentet i England har jo nærmest været at rive sig selv over i raseri over at kunne finde ud af, hvad de egentlig vil. Øh, hvor EU bare har stået fast og sagt, øh, det bliver sådan her, eller så bliver det no deal. Jamen, de har jo i gang med at, øh, der er jo blevet sat sådan nærmest en politologisk eksperiment i gang øh, gennem det her Brexit. Altså, de har jo lidt været forsøgskaninen. Og så har vi andre kunne stå sådan lidt, både EU-skeptikere og dem, der har været og så kunne stå og se lidt... Øh, til fra, med afstand, og hvordan det nu er gået til, og ligesom evaluere, hvor god idé det så vil være øh, for ens eget land, øh, hvad der nu kunne være det bedste skridt at tage. Øh. Tror, tror du ikke, at for eksempel Claus, uh, Claus, Claus Junker uh, nede i uh, kommissionen sidder og nærmest knyder sine uh, sin små fede hænder over og bare tænker, jeg hvor er jeg glad for, at hver gang der kommer en nyhed om, omkring at Theresa May, hun kan ikke få styr på underhuset i det britiske parlament, eller nu prøver de at kuppe hende uh, ved at stemme midt om natten, om de skal afskede hende, et mistillidsvotum til hende, eller at Theresa May hun begynder at hoste, imens hun skal have en afgørende tale om, hvad, hvordan UK vil forlade i flok EU. Altså, tror du ikke, at han, han tænker, at det kunne nærmest ikke skrives bedre i forhold til i en EU-kontekst? Altså, at det er bare lort, det her. Jo, men det har han endda en indrømmet. Nu skal jeg lige se, om jeg lige kan finde et citat her. Um... Vi elsker altid citater her i programmet, kan vi sige især når de er svære at finde. Ja, men vi har i hvert fald der er i hvert fald blevet sagt af EU parlamentets øh, hovedforhandler øh, forhandler for øh, i forhold til Brexit. Han har sagt fortunately we have Brexit. It illustrates the populist wave, but it has also provoked a re resurrection of attachment with EU. Så han ser også lidt øh, Brexit som sendt fra himlen, som sådan lidt en en, en åbenbaring og en lidt en, en gave, øh, fordi at det helt sikkert har fået en Nogle EU-skeptikere til at trække følgehunden lidt ind til sig, øh, kvadratisk det her lidt rådet forhandlingsforløb, der har været. og Det ser ikke helt ud til, at de lige får mange af dem, der har stemt for Brexit, føler ikke helt, at de får det ud af aftalen, som de havde håbet, at de stemte leave, Så de, øh, de er der sikkert ikke helt ked af at forhandlingerne har gået så meget i knude, selvom vi selv også er offer for det selvfølgelig. Ja, ja helt sikkert, og det kommer jo også, altså man kan også sige, at det kommer økonomisk til at gå ud over alle vores europæiske lande. Så, så man hører tit argumenter om, at, at det kan være, at de her ærge europæer de vil bare give Storbritannien en lærerstrej, og så kan de med lære, at de ikke skal forlade vores union. Men det kommer jo også til at bare koste på den anden side øh, for alle os andre lande, fordi vi eksporterer så meget til dem. Især vores bagerindustri. jo. Altså, det, kan vi, det, kan vi, det kan vi jo virkelig ikke leve med. Men, men man kan jo sige, at det her det er jo et godt øh, push til øh, den videre snebold der begynder at rulle i form af den her venstre drejning, Fordi at den har virkelig fået et, øh, et ordentligt spark bag, Fordi det er bare begyndt at komme ud over stepperne. Og det begynder, blandt andet, har vi set nogle af de her transnationale partier, som er opstået i kølvandet på, øh, på det her Brexit? Ja, der er blandt andet The Democracy in Europe Movement. Altså fuldstændig <laughs> umuligt navn udtaler, udtale. Altså, den, den skulle vi måske have gennemtænkt lidt mere. Uh, et, et, et parti, der også prøver at, at, at, at, at samle sig uden europæiske grænser. Så de kører det samme parti over alle landegrænser. Og det samme seriøje med noget, der hedder Vold Europe, som faktisk har startet af nogle unge britter, som efter Brexit var sådan helt, altså ja. hvad fanden, øh, <laughs> og som helt i, i, i, i, øh, hvis, jamen, i øh, altså for at gå helt imod den bevægelse, har de så startet at Vold Europe, som er sådan et, et øh, tværnationalt parti i Europa, som arbejder for et tættere EU-samarbejde, og som stiller op med det samme parti i, øh, i alle lande. Og for at klare lidt, når du siger tværnationalt parti, så, er, så mener du, at det er et parti, der går ud over ens, stemte landegrænse. Det vil sige, for eksempel, hvis Socialdemokratiet også var det samme Socialdemokratiet, som det er i Sverige. Hvis er det er helt samme Socialdemokratiet, ja. der var bare stillet op til parlamentsvalget, Europaparlamentsvalget i Tyskland, i uh, Spanien, i Frankrig, i alle de europæiske lande. Og de har allerede nu efter et par år på banen uh, lige knap og nap, allerede 15.000 medlemmer valgt. De har 10 partier registreret officielt på denne, i forskellige nationer. De har uh, sådan 300 city-teams, Øhm, og allerede udarbejdet sådan en deklaration om, hvordan de gerne ser, hvad deres vision for Europa er. Så det er sådan, der er en bevægelse med nogen, øh, med, med, altså med lidt kraft og kraft i, i. Ja, altså det er ikke bare tomme ord, der kommer egentlig, og det er jo meget som, altså det er vel meget pro-europæisk, de her bevægelser, altså det er meget mere Absolut. intuition. Ja. Øh, og det er jo sjovt, at det kommer i, i København, men man forstår det jo godt, især de her unge britter, for der har været den her undersøgelse ude omkring, at, at det var på vip med at, at dem, der stemte det, det, det var jo virkelig marginalerne Der ændrede den her afstemning omkring Brexit Og man siger jo at, at det vil tide til de unges Favøre nu i og med at dem der stemte nej Dengang de, de, de er døde altså, Så det er jo sådan lidt paradoksale med at, at der er nogen oh, ældre der skal tage En beslutning omkring UK's fremtid Det kan man jo så Det er jo nærmest et filosofi opgave i sig selv At diskutere det men, men, men, men kan vi ikke prøve at holde os lidt ved de her transnationale partier og diskutere, hvad, hvad er fordelene og ulemperne ved, ved de her partier? Fordi det er vel ikke alt sammen bare lutter og lavkage, kunne jeg forestille mig, eller hvad? Nej, men kan jo sige... Vi kan jo lige læse nogle fordele. Altså for eksempel, det er jo... Der er jo nogle, for, altså der er nogle problemer, vi, vi har, som ikke holder sig inden for nogle landegrænser. Altså for eksempel, bare hvis vi bare lige skal nævne kort miljø. Ja. Miljøforurening, altså det er noget, der rammer os alle sammen i EU... Så det skal man gerne have løst på europæisk plan, så det hjælper selvfølgelig, hvis man er godt integreret i EU, for inden man skal løse en problem på europæisk plan. Og det kan de jo have nationale, tværnationale partier selvfølgelig hjælpe til. Derudover så kan det også gøre lidt det, at man snakker ofte om, at EU-parlamentsvand bliver sådan lidt et protestvalg mod nationale partier. Så hvis jeg virkelig ikke har brugt mig om, hvad Venstre har gjort i, i det her i, i, det, i det deres regeringsstid, så, så stemmer jeg bare imod dem, og jeg er ligeglad med... Hvad, hvis jeg nu står på Inderslæsen, hvad deres holdning egentlig er med, med, med EU. Min idé er bare, at jeg skal sådan, øh, sove venstre. Ja. <laughs> hvis du nu har sådan nogle spærre parti, partier, der kommer ind og bliver lidt normen til de her parlamentsvalg, så, så, altså, så kommer du ligesom ind til at engagere dig mere i EU-politik som borger, og så kommer du kommer ikke til at lave de her protestvalg, hvor du ikke ligesom sætter dig ind i politikken. Nej. Og bare stemmer ikke stemmer efter dine ideologier, men kun stemmer imod nogen, du ikke, du ikke har brugt om. Og så sidst men ikke mindst, så gør det også øh, din stemme lidt mere gennemsigtig. Vi har jo de her, som vi talte om i det program med Jens Blom, så er der sådan nogle partigrupper nede i EU. Nej. Så der er for eksempel den her rigtig store EPP, hvor, øh, for eksempel, altså, hvor for eksempel CDU er med. Så hvis du stemmer på CDU i Tyskland, som er de konservative i Tyskland, så giver det også en stemme til PP i, i parlamentet. Men i den øh, partigruppe er der jo for, mange forskellige partier, for eksempel, for eksempel det her lidt protestparti Fidesz fra Ungarn, <laughs> som jo altså har nogle helt andre holdninger. Så det vil sige, at sådan, du stemmer på CDU, har ikke giver du også en også stemme til Fidesz ja. øh, i parlamentet, men det kan du ikke rigtig gennemskue, når du laver din stemme, ja. hvis det nu er de samme partier, der slår op i alle lande. Det, jeg synes, det, det, vil sige, det lyder som en god idé, rent europaparlamentarisk, og det giver det her gennemsigtighed. Jeg vil så sige... Det lyder også lidt som om, de er øh, nogle føderalisters våde drøm, det her med, at øh, europapolitik bliver også øh, nationalpolitik. Øh, altså, er det ikke urealistisk, eller hvad? Og når du læser deres politiprogrammer igennem, så er det nogle meget, meget urealistiske øh, tiltag, som de foreslår. Og nok noget, de vil have meget, meget, meget svært ved at komme igennem. Fordi du skal ind og tage meget suverænitet fra en masse stater og, og svække en masse nationale parlamenter. Og det vil de nok ikke... Sådan, det er de nok ikke... Der åbner nok ikke døren og, og hjælper dig uh, i Folketinget og i, uh, i uh, hvad de nu ellers i de forskellige uh, parlamenter. Så det bliver nok ret svært at få igennem. Og det bliver nok også svært, hvis du kun... Altså, vi hører jo om Venstre og Socialdemokratiets politik sådan løbende hele tiden op ja. til sådan nationale parlamentsvalg. Så vi kan nemt identificeres med det. Og det er ikke så svært ligesom for os at og ligesom på den måde at forstå, hvad at det står for de forskellige partier. Hvis, hvis de her tværnationale partier kun har én chance ved hver eneste parlamentsvalg for at komme i medierne og virkelig fortælle om alt de vil. Så det er svært at have mange ting på agendaen, så du kan se de partier, som gør det godt øh, til Europaparlamentsvalgene, som ikke er i Folketinget, som for eksempel Rina Ronjas parti, Bevægelsen mod EU. Eller, ja, Folkebevægelsen mod EU. Ja, altså hun, det er jo meget nemmere. Hun har én sag. Det er bare <laughs> gå imod EU. Ja, ja. Altså det er meget nemmere at forstå, når du kun hører hende. Når du kun, skal have, når kun har en chance for at give dig et budskab så få gange over en årrække imellem de her valg, så er det meget nemmere, når du kun har én tag, du ligesom skal have på dagsordneren, og der bliver meget svært for de her tværnationelle partier, fordi de har jo i deres partiprogrammer har de jo holdninger og idéer til samtlige øh, aspekter af EU-samarbejdet, og hvis der er noget, vi har lært af Brexit, så er det at det er meget omfangsrigt, ja. og det bliver svært at ligesom overbevise øh, vælgende om, hvad ens identitet er på sådan, når man har så mange forskellige ben, man står på. Jamen, det virker til, at det er, det er svært for dem at mobilisere en eller anden form for kernebudskab, altså, som for eksempel Rania, hun, hun ligesom kan gøre, altså, fordi det er jo ikke mere EU. Det, det, det, det klinger sgu bare heller ikke? Altså, øh, du ved, har ikke. Det er ikke et eller andet et kernebegreb, for der er så mange små detaljer og mekanismer, de vil ned og skrue på, øh, så det gør det bare svært. Og det store problem, jeg også har, det er jo, når de så stiller op i alle lande, så skal de også være så øh, vage, at der er nok fleksibilitet til Præcis. at kunne tilpasse det. Og det betyder sådan også, at kommer til at lyde meget af varm luft. Det er både urealistisk, men det kommer også til at sådan være meget... Det kommer ikke til at være så håndgribeligt og så konkret deres umiddelbare uh, uh, partiprogrammer. Ja, for jeg tænkte nemlig egentlig, er, at den største ulem vil ved, ved de her transnationale partier, vil være det her med, at, at ja, ja, fair nok, vi er alle sammen inde i EU, men så homogen er EU bare heller ikke. Ej, og det her, det er, det er meget specificeret, hvordan man vil udforme politik i, i, i Danmark relativt til, til Ungarn. Det ved jeg også to store modsætninger men bare for at lige at sætte det på spidsen. Altså, så man bliver jo nødt til at specificere den politiske virkelighed ind til det land, man ligesom prøver at føre valgkamp i. Og der kan jo godt, hvis du bare generaliserer, altså, hvis, altså de nok bliver nødt til at gøre, fordi de bliver nødt til at være fleksible i forhold til, hvad de mener, så bliver det, det, det bliver meget svært at føre en, en valgkampagne. Og når først Klimen han begynder at, at gå til angreb på dig, altså, så så du er de der store brede termer bare ikke mere, desværre. Altså, så vil han jo virkelig gerne vide et konkret tal, hvad det er, du skal bruge på et eller andet form for Nå, børne står, børnebidrag. så står der med grilltangen og prøver at få dig til at... Uh, og, giv mig et tal, giv mig tal. Og, og du kan bare ikke komme i et tal, for du aner det ikke. Altså, de har, de har selvfølgelig til deres forsvar prøvet at, at sige, at de gerne har de nationale teams til ligesom at tilpasse deres hovedbudskaber til den enkelte nation. Men så kommer du igen ud af det den problem, og så bliver de enkelte nationale øh, hold eller teams fra de her tværnationale partier, de bliver jo alligevel igen, lige jo igen meget forskellige, og er vi så alligevel kommet videre fra det, vi har nu, så er det jo bare igen ligesom Socialdemokratiet, der ligner lidt det i Tyskland, men stadig er forskellige. Og sådan. Ja. Så det, det, jeg, tænker, jeg tænker også at hele den her periode, vi lever med uh, the anti-establishment med Donald Trump og Brexit, og jeg ved godt, at det her er en modreaktion på det, men det, det, virker, det virker bare meget som om, det er den etablerede elite, der prøver at skabe yderligere konsensus inden i Europaparlamentet om, hvordan politik skal føres. Og så øh, altså, væk med alle dem, der ikke forstår noget. Og, og det, det, altså, det virker bare ikke, som om, at det er der, hvor der virkelig er, er vælger i det. Nu ved jeg godt, at prøver prøver at køre over på en højere drejning igen, som det ikke er det, det skal handle om. Men det er bare i den, i den levetid, vi lever i. Og især det, vi har set på Trump, især det, vi har set med Brexit, især det, vi har set nogle af de her lande, komme til at nævne lige om lidt. Så, så virker det fandme... Det virker lidt elitært på en eller anden måde, synes jeg. Det virker som en drøm. Altså, det er en spirende bevægelse, og det ser heller ikke ud til at i meldingsmålingerne umiddelbart, at de ligesom har ret meget rygvind. Uh, nu har det sig heller ikke været i gang i så lang tid, og skal måske lige gribe fat i, uh, i den tid, som de prøver og mener, der er. Men ja. uh, det virker ikke til, at de rigtig kommer til at gøre meget lyd, altså her til at starte med. Men, uh, og man en interessant, uh, en interessant uh, hvad skal man sige, bevægelse, der er i gang lige nu i EU når alle har fokus på det her, den her højredrejning, at der så rent faktisk er en masse partier, Med trods alt 15.000 medlemmer, der er sådan aktive, der ligesom, altså aktive medlemmer, der ligesom prøver at, at skabe et eller nå opmærksomhed om en, om en modsatrettet øh, bevægelse. Og udover de her transnationale partier, som har været en, et modsvar på højredrejningen, så har vi også haft øh, nogle valgresultater øh, post-Brexit, som vi faktisk kan kigge på og se, Uh, er det her en tendens for At, uh, at folk er gået i uh, modreaktion til, til den her populisme Eller er folk bare blevet ved med at ligge i den slipsestrøm som, uh, som Donald Trump og, og Brexit ligesom lagde ud Og der kan vi sige Der er der bare ikke noget entydigt svar Fordi der er godt nok en uh, ordentlig pose blandet bold, som man, uh, man rækker ned i Hvis man skal kigge på nogle af de her valgresultater Og hvis man starter med, det, med, det, med den luttere lavkage okay, Først, altså den her uh, Det franske valg Hvor Emmanuel Macron uh, er Virkelig med hans Ange bevægelse Som virkelig var pro-EU og gav genlyd igennem hele Europa og nærmest hele verden, hvor han vil ønske mere, eller var tilbøjelig til at, ligesom at være fortæller for mere EU og større integration af EU. Vi skal have EU-forsvarsbudget, og fælles EU-forsvarsbudget osv. Så videre, så videre. Det er selvfølgelig en side af og det er nok den side af sagen, de fleste måske tænker over, når man tænker på venstre drejning, fordi det er han et rigtig godt eksempel på. Men så må man også bare huske, at der er desværre også en masse ikke så fede resultater for, for den her venstredrejning, som har sket igennem valgene, og det er nok et flertal af dem. Og for at bare nævne øh, to af de mest væsentlige, så er der jo selvfølgelig Italien, hvor at virkelig det her EU-antiparti øh, bevægelsen er blevet valgt ind i regeringen. Altså de er ikke bare blevet valgt ind i parlamentet, men de blev jo øh, en regeringsgrundlæggende parti, hvilket jo er fuldstændig vanvittigt, øh, når man tænker over, og sammen med Lega Nord, som også er et anti-kritiske øh, eller anti-EU-parti. Øh, og det er meget, det synes jeg er meget, det er, det er meget vanvittigt. Altså i så stort et land, altså man skal tænke på Italien, det er altså founding father of EU, som nu har en regering, der består af partier, som ikke øh, bryder sig særlig meget om EU. Så man blandt andet har set ved nogle af de her afviste budgetforhandlinger osv. Udover det har man også set i Østrig, hvor man har øh, ja, en, en nærmeste øh, nærmest vanvittige ledelsesfigurer dernede. Nu har jeg fuldstændig glemt hans navn, hvilket er selvfølgelig beklageligt nu, når vi står i radioen på podcast, jeg hans navn, også som er meget anti-EU. Og så har man jo haft Tyskland, som også har haft nogle blandede resultater. Jeg ved godt, at Merkel blev øh, et gansler, men, øh, men der var jo den her femstjerne... Nej, hvad, hedder de, hvad hedder de nu? AFD. Ah, ja, lige præcis. Alternative for Deutschland, som også kom virkelig meget frem. Men de kom jo ind i parlamentet, øh, hvis jeg ikke minnes meget... Er det ikke rigtigt nok? Ja, men de, og de blev, øh, i nogle delstater var det det de, de, de mest populære parti, så også, en, også en markant, øh, ja, nogle markante resultater. Ja, så, så det, er bare for, at, det er jo ligesom for at have ser den her øh, hvad skal man sige, debat, vi var i gang med. Det er bare for ligesom at, at nævne nogle af de resultater, vi allerede har set. de viser ikke, viser ikke at der er et entydigt svar på, at den her venstre den er bare begyndt at rulle ind over øh, EU. Som, ah, som, som, ja. <laughs> altså, det er andet desværre ikke. Nej, øh, vi, vi, vi, vi sætter det sådan lidt op en til en, men altså... Den højre er meget, at det er virkelig storbror øh, i den her sammenhæng, og der er meget mere virkelig, altså folkelig opbakning, i hvert fald lige pt, til, til, til, til den øh, retning øh, i forhold til i forhold til den her venstredrejning. Det er virkelig det, er virkelig det små lige pt, øh, men hvem ved, det kan være, at, øh, at over nogle år her nu, så begynder det at, at blive mere og mere øh, markant, og en meget mere, og mere øh, fremtrædende, bevægelse, som vi skal give mere opmærksomhed. Og det, og det, og det kan jo også være, at den her venstre drejning først begynder for alvor at rulle, når de økonomiske effekter af den her højre drejning, de, de viser sig. Fordi der er jo nogle, øh, nogle økonomiske konsekvenser ved den her populisme, kan man sige. Øh, og det, dem har du med til os i det, Mads? Jamen, altså, det har i hvert fald været argumenteret lidt, at øh, når man lovede de her for eksempel... Øh, hæver alle de her tolv på en masse varer, så giver det umiddelbart et, uh, en stigning i, uh, i, antal, altså i antal jobs kreeret, og altså arbejdsløsheden uh, falder, og det går godt for erhvervslivet, fordi dine egne, din egne virksomheder kan lige pludselig sælge mere af deres eget, altså af deres egne varer i dit land, fremfor at, uh, at du køber uh, importeret varer. Men uh, omvendt, så uh, er det kun en uh, meget kortvarig økonomisk glæde, fordi at når andre lande så lige pludselig begynder at reagere på dine, dine de toller, du putter på produkter, som vi har set i de her, de her handelskrig, der har været med USA og Kina, USA og, og Europa, jamen så ender det jo med, at, at dine egne virksomheder lige pludselig også får problemer med at eksportere, og det betyder så lige pludselig igen, at der er, at du vil, der vil altså i grove termer, så vil du igen miste, uh, miste jobs. Du vil have, have fyringer til at komme til at ske, og, og du vil igen have, at økonomien kommer til at gå lidt ned ad bakke, muligvis, uh, fordi de her, de her toller de begynder at ramme lidt senere. Så det er jo meget protektionistisk økonomisk politik, de her populistiske lande gerne vil føre, som blandt andet også Donald Trump er et godt eksempel på. Og der tror jeg også, du var, altså der tror jeg også når, når det først for alvor går op for folk, at de faktisk ikke har nogen positive implikationer med, men nærmere negative... Så tror jeg, at den her mere integrerede EU, større, mere frihandel osv., så, så tror jeg virkelig, at den bølge begynder at ramme på en anden måde og få en større gennemslagskraft, end den har på nuværende tidspunkt. Fordi man må også bare kende, at der er, der er mange, der stadig frygter, og du ved, fear of globalization og så videre. altså er bange for det, og bange for at miste deres job på grund af det, og automatisering og så videre. Men jeg tror, når folk først begynder at komme over den der barriere, og ikke ser det som en så stor modstander, som, som, som folk måske gør det til, og kigger på de negative implikationer, som den her protektionistiske økonomiske politik har, så kunne man måske forvente, at den her venstredrejning, det måske er rulle endnu mere. Hvad, hvad, hvad, hvad tror du, hvad tror du fremtiden bringer for, for venstredrejningen? Ja, det, det, det er svært at sige. Det er meget svært at sige. Man kan også se det lidt øh, på den måde, at øh, vi også snakkede om, at den her højdrejning også er, er meget sådan uh, anti-immigration. Men immigranter kommer egentlig ofte i den arbejdsduelige alder, Øh, hvor vi mangler arbejdskraft altså de er hverken en del af dem, de unge som kræver en masse penge i form af uddannelse og de er ikke en del af ældrebyrden som kræver, som trækker hårdt på vores velfærdssamfund igennem sundhed og øh, ja, pension øh, så de kommer egentlig ind i den arbejdsstudie og kan egentlig kan muligvis også vise sig ligesom hjælp til en økonomisk udvikling ved at øh, de tilbyder arbejdskraft de her indvandrere i, i, øh, i sektorer og i, i en anden aldersgruppe hvor vi mangler mennesker det kan også være muligt, så det er, det er svært at sige allerede nu i spå om i, i krystalkuglen <laughs> hvad, hvad de næste par år bringer, men øh, det bliver meget spændende at se. Ja, det er noget, vi øh, vil følge op på på et tidspunkt, øh, måske, om, øh, måske, om, øh, måske om rumtid og se, om der er sket et eller andet øh, vanvittigt. Vi kan jo se, hvad der sker med Europaparlamentsvalget og det, og det danske valg, øh, hvilket vi glæder os ualmindeligt meget til. Måske kommer det her allerede i april, øh, men jeg tænker, det er egentlig som sådan, er, at det vi har for den her venstredrejning den her gang, og så tænker vi, vi skal bare gå videre til vores... Øh, klassiske segment med udfordringer. Let's do it. Til hinanden. Skal vi gøre det? Jo. Og det var jo mig, der var på hvad skal man sige udfordring i sidste uge. Og kan du lige fortælle vores kære lytter, hvis I nu ikke har hørt sidste program, hvad, hvad var det, jeg skulle udsættes for? Jamen, vi har jo, vi på den her kære øh, parlament, øh, parlamentsmedlem for EU, Socialdemokraten Ole EU, som han kalder sig selv øh, så smukt på, på Facebook, Ole Kastensen Og udfordringen lød simpelthen på, at du skulle prøve at, at få hans like-tal til at stige over de her uger, indtil vi mødtes nu her i dag. Øh, og det er jo en udfordring, jeg har taget på mig og ligesom prøvet at grave ind i hovedet, hvad, hvilke form for strategier skulle jeg køre i forhold til at markedsføre den her kære Ole, Ole Christensen. Og jeg tænkte, at den mest nærliggende distributionskanal, vi ligesom havde i, inden for rækkevidde, det var selvfølgelig vores egen Facebook. <laughs> og det er også lang tid siden, hvis vi overhovedet nogensinde har haft en, øh, en politisk budskab inden på, øh, <laughs> inden på vores Facebook-side. Så jeg tænkte, det var på tide at prøve at dele o Ole EU inden på den her side. Og derfor har jeg skrevet en status på vores Facebook-side. By the way, gå ind og like den. den hedder bare jubileu på Facebook. Og der har jeg simpelthen skrevet, øh, stem EU, stem Ole og så Vivala Establishment, ja. fordi han er jo virkelig The Establishment. Ham er Ole, Ole Christen, gammel, gavet socialdemokrat, øh, som virkelig har prøvet at sidde i parlamentet før, og ved, ved, hvad det her game drejer sig om. Altså, øh, i forhold til, om jeg har lykkes med med, med, med, med simple målet, det, det, det, det har jeg faktisk ikke talt på. Øh, Nej, men er, jeg, bare hans, hans, hans branding af sig selv, altså som Ole EU, er jo, er jo nærmest herlig øh, enkel, Så... Nærmest det fortjener, det er jo nemlig det, der har gjort, at vi vil promovere ham lidt, og nærmest det fortjener også lidt et, et like til ham. Ja, helt sikkert. Gå ind og like Ole EU, hvis I gerne vil EU. Altså, vi kan simpelthen ikke sige det nogen gang. Han er en, øh, han er en fremragende mand, en verdensmand, en rigtig EU-mand, og altså en mand, der vil bare tage dine interesser nede i EU. Det er helt sikkert. Men øh, fra Ole EU til, til en anden udfordring, øh, hvor vi lige skal have fat i vores øh, kasse. Fordi nu til næste gang, kan vi sige til vores kære lytter, så er det... Mas der skal ud for en udfordring, og han har absolut ingen idé om, hvad det er, han skal lave. Og jeg mener ingen idé om, hvad det er, han skal lave. Og derfor råder jeg lige lidt i vores kasse. <laughs> uh, jeg tror, jeg finder en god en hernede. Oh. Oh. Yes. Oh, jeg har simpelthen fundet en udfordring til dig, Mas til næste gang, vi laver et program. Og det er, at du skal... Hvad er i der der skal du simpelthen øh, formå på en eller anden... Øh, det er op til dig, hvordan du gør. Altså, det er fri fortolkning her, men du skal eksponere jubileopærerne på en eller anden form for medieplatform, som ikke er vores egen. Det vil sige, at du kan enten gå ind og øh, kom, lave, deltage i en kommentardebat, øh, eller en debat med, hvor jubileopærerne som kommentar øh, afsender. Du kan prøve at slå et eller andet op på et eller andet medie. Et eller andet. I hvert fald, vi, skal prøve, vi skal prøve at komme ud som flere. Vi vil gerne have nogle flere likes. Så jeg tænker, at det her, det er, øh, de er en udfordring lige for dig. Altså, ved du... Øh, du har, allerede, du har allerede klaret din første udfordring til bravure. Jeg tænker, at den her vil du også klare. Jamen jeg, har, jeg har heldigvis lidt erfaring fra mark markedsføringsbranchen, så jeg skal lige se, hvad jeg kan hive op af, hive op af hatten af gamle, af gamle tricks. Jeg, jeg tror på, at du øh, vil finde nogle sindssygt gode tricks til at, at løse den her opgave, så jeg tænker, du er perfekt mand for det. Øhm, jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige. Vi ved ikke, om vi skal måske tease for, at øh, måske kommer der nogle store nyheder i, øh, i fremtiden. Ja, vi sysler. Vi sysler ja, lidt med noget. Vi er i gang med at finde ud af et eller andet meget spændende, så øh, følg os ind på Facebook, hvis I gerne vil øh, have updates omkring det. Øh, det bliver stort, lad os bare sige det. Og så ellers er der vel gerne at sige end, øh, tak for denne gang. Vi håber, vi lyttes ved, øh, ved næste program, som bliver øh, forhåbentlig ikke inden en halvår i fremtid. Tak, tak.